Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd Bainzo tukufu Islam taendelea kukumbushana misingi na aqida wal jamaa Haki ka mkubwa miongoni ya ahli sunnah wal jamaa yad'unan nas ila makarim al wana watu katika tabia nzuri wana watu katika tabia nzuri na tabia nzuri ni jambo ambalo latakikana kwa kila muislamu awe yeye atasifika na kuwa na tabia nzuri nayo kama vile ambavyo walivotuelezea wanawazuoni tabia nzuri ni kitu gani wasema ni badhlul khair linnasi nasi wa anhu ni kujitolea khair kwa watu au kuifikisha khair kwa watu na kujizuia na maudhi kwa watu yani wewe uwe ni mtu ambaye wapendelea watu khair kuwa kuwauzi hiyo si tabia ya muislamu kwa yeye atakuwa na waudhi wote katika tabia mbaya kuudhi watu lakini kule kuwafikishia heri wapenda kuwafanyia ihsani kama tulivyoona katika darasa zetu nilizopita za nyuma kumkirimu jirani kumfanyia wema jirani eh kumfanyia wema mzazi zote hizi ni katika makarimi alakhlaq ambazo mtu anachakiwa yeye awe atajisifu كما kama vile alivyosema الله عليه وسلم وخالق الناس khaliqun nasa biqulqin hasan hadithi aliyadhi akhrajahu alimamu tirmidhi waqala hadithun hasan sahih ya kwamba uamiliane na watu kwa tabia nzuri sheikh ibn daqiqi al-'idi katika kusherehe maneno aamilin-nasa bima tuhibbu an Bihi fi. Yaani uamiliane na watu kwa yale mambo wewe pia wapenda kuamiliwana nayo. Kama wapenda watu wasikuudhi basi na wewe pia usiuudhi watu. Kama wapenda wapenda khairi, na wewe wapendele watu khairi. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuishi na watu. Na wakasema ulama uh, al-hadith ya kwamba hii kuamilianana na watu katika hii hadithi Waamili nasa au wa khaliq nasa bi hasan Asema yuradu bihi almuminun wal-kafirun imekusudiwa hapo kuamilianana na watu ambao ni waumini na vile vile wasiokuwa waumini wote hao inatakiwa nao kwa muamala ambao ni mzuri usiwewewe ni mwenye kuwa na tabia mbovu kwa, kwa wale hata wasiokuwa waislamu kasema huyu ni kafiri kuna watu leo hii wanaishi na wale wasiokuwa waislamu kwa tabia mbaya kabisa ya kuonyesha kwamba wao hata kule kuupenda Uislamu hawatuweza kuupenda kwa sababu ya ile tabia ambayo unaweza kumuonyesha wewe tabia ambayo ni mbaya ukimuonyeshia tabia nzuri aweza kubadilika kwa ile tabia yako nzuri na akaingia katika Uislamu lakini wewe ikiwa utaishi naye kwa tabia mbaya tabia ambayo si nzuri basi itakuwa yeye ni si rahisi kukubali Uislamu hata usifu Uislamu kwa tabia mbaya kwa hiyo hadithi hii inaonyesha kwamba tuamiliane na watu wote iwe ni waumini iwe si waumini kwa tabia ambayo ni nzuri na mfano mwema kwetu sisi katika tabia nzuri ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwani Allah tbaraka wa taala ammsifu katika Qur'an yakisema wa inna kala ala qoluk nabiy hakika wewe una adabu ya hali ya juu sana kama vile alivyosema pia kufasiri aya hii akasema la ala adabin adhim yokamba wewe una adabu Sa'id bin Hisham alimuuliza ali Aisha radiyallahu anha siku moja akamwambia ebu nieleze kuhusuana na tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Aisha akamwambia alastaqra'ul ta Qur'an wewe siwasoma Qur'an akasema na'am nasoma Qur'an qalat Aisha akasema fa inna khuluq rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kana alquran tabia ya mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam ilikuwa qurani vile unavona qurani ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam qurani imeamrisha mema mtume alikuwa akifanya mema qurani imekataza maovu mtume alikuwa akiwacha na maovu vile vile Anas bin Malik radhiyallahu anhu anatuelezea tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam ajisema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahsana an-naasi khuluqan Anas mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ndio mwenye tabia nzuri zaidi kuliko watu wote mtume sallallahu alayhi wasallam Anas alikuwa yeye ni Khadim wa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amfanyia mtume kazi nyumbani kwake katika historia asema hakuna siku ambayo mtume aliniambia Lam hala. kwa nini lamtufanya hili kwa nini umefanya hivi Asema hajawahi sikia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sasa leo hii sisi tunaishi na wafanyakazi katika majumba je tunaamiliana nao vipi kwa tabia nzuri au tabia chafu au tunawachukulia tu kama ni watumwa wafanyakazi hawana maana hawa maneno kuna watu wengine wanaishi vibaya na wafanyakazi wao katika majumba watawatusi watawatolea maneno ya ukali ikawa wao hawana akhlaki nzuri kwa wale wafanyakazi ambao wanawafanyia kazi majumbani hata maofisini hata makazini tabia chapu utaona mtu aandika huyu leo amfuta kesho aandika mwingine amfuta aandika mwingine tabia yake ni ya kubadilisha kwa sababu hawawezi kaa kutokamana na tabia yako ambayo iliyoko mbaya ikiwa utawaamilia na tabia nzuri tabia ya Kiislamu tabia ambayo ni ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao watakuwa ni wenye kupenda kukaa na wewe na pia vile vile tachua ni dawa kwa wao ili waweze kuingia katika nini katika Uislamu lakini leo hii imekuwa ni watu wanaishi na watu wengine kwa tabia ambazo sizo za kiwanadamu hata tabia za kiwanadamu watu wengine hawana ya kwamba ajue huyu ni mwanadamu Wacha ni niishi naye kiwanadamu watu pia wanakosa jambo kama hili tabia nzuri ni dalili ya kuonyesha imani yako iko juu zaidi tabia nzuri ni dalili ya kuonyesha wewe una imani kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina e ahsanuhum khuluqa rizino pokewa na imamu Tirmidhi aidhan hadithun hasan us ya kwamba yule mkamilifu katika imani ni yule ambaye tabia yake iko nzuri kwa hiyo ikiwa tabia yako ni mbaya jua una upungufu wa imani kwa hiyo ikiwa wewe wataka imani yako iwe hali ya juu basi jitahidiwe kuwa na tabia nzuri. Vilevile tabia nzuri ni sababu ya kutupelekea sisi kuingia katika janna ya Allah tbaraka wataala. Asema Mtume sallallahu alaihi wasalla katika haditha iliyopokea Imamu Tirmidhi aktharu ma yudkhilu an aljannata al Allah wa husnul khuluqi Mambo mengi ambayo yatawaingiza watu katika janna ya Allah tabaraka wa taala ni kule kumcha Mwenyezi Mungu subhana na vile vile kuwa na tabia nzuri. Kwa ukiwa na tabia nzuri hiyo ni sababu ya wewe kwenda kuingia katika nini janna ya Allah tabaraka wa taala. Watu wajipambe na tabia zile ambazo alizo kuja nazo mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam alisema Uislamu umeweka kila kitu wazi umebainisha hizi tabia nzuri na hizi tabia mbaya yale yote ambayo Allah tabaraka wa taala amekulazimisha kuyafanya na akapendelea uyafanye hayo yaingia katika tabia nzuri na yale yote ambayo alokukataza Allah tabaraka wa taala Hayo yote yanaingia katika tabia mbaya kwa hiyo uislamu umepambanua kila kitu katika tabia nzuri na katika tabia mbaya hii ni tabia nzuri ipambeni nayo hii ni tabia mbaya wachaneni nayo kwa hiyo allah tbaraka wa taala اتَّجِهِ إِلَى الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَتَّبِعُوا أَحْسَنَهُ ۚ رَبَّنَا آتنا في الدنيا الدُّنْيَا وفي وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ